Holló mossa a fiát. Bocsássanak meg. A feltámadás ünnepi hangulatáról kellene a kegyes szavakat írnom, in specie eternitatis, de mit tegyek? Futó napok, sőt órák és percek krónikása vagyok, meg kell elégednem a saját külön kis kereplőmmel, ami pótolni szokta a harangot ezen a napon. És milyen profán, szentségtelen dolgokat kerepel. Már öt perce hallgatom. Ugyan mit firkálsz folyton? Még nagypénteken is írsz? Persze, Laci az, a mindig jókedvű vigyorgó Laci, az ő örökös, ízetlen vicceivel, aki itt ül a másik asztalnál nem hagy békén. Hogy rázom le, mielőtt valamelyik sületlen tréfáját feltállalja? Jobb lenne, ha te is csinálnál valamit. Ünnep-nap? Hát persze. Mennyer a templomba, vagy száj magadba. Én kérlek szépen, ma már elvégeztem kötelességemet, amit egy nagy pénteken sem mulasztok el. Ugyan, és mi az? Telefonálás. Mit gondolsz, ötven helyre kell telefonálnom? Ötven helyre? Bizony, mert ezt senki se végzi el helyettem. Még szerencse, hogy csak ötven holló nevű fővárosi lakos van a telefonkönyvben. Miféle marhaságot kerepelsz? Látod, te is milyen felületes ember vagy. Te is elfelejted, hogy nagypénteken mossa holló a fiát. De ez még nem volna baj, csak hogy nélkülem az igazi hollók is elfelejtenék. Azért vállaltam magamra, s végzem el évek óta önzetlenül, sőt névtelenül, hogy nagypénteken mindig felhívom a holló nevű embereket, és megkérdezem tőlük, megmosták-e a fiaikat. Elígy, mert rögtön hozzád vágok valamit. Kérlek, ha zabarlak? De már felkavarta a fantáziámat. Nyúj vissza, na. és mit felelnek ezek a te boldogtalan áldozataid? Kiki egyénisége és temperamentuma szerint. Van, aki minden évben újra csodálkozik, nem érti a dolgot. Van, aki dühöng és káromkodik, ami igazán nem szép tőle, van, aki megadással várja már jelentkezésem, és magától közli, mielőtt elmondhatnám a figyelmeztetést, hogy köszöni szépen, minden rendben van, legyek nyugodt. Mai eredményemmel különben nem vagyok megelégedve. Az egyik holló, nem akarom átadni az illetőt a közfelháborodásnak, tehát nem mondom meg melyik, rútul visszaért bizalmammal, s önzetlenségemet gonosz megjegyzéssel látta jónak meghálálni. Hogyan? Igen, kérlek. Kérdésemre, hogy megmosta-e a fiát, azt felelte, hogy köszönni igen, de jövő évre gondoskodjak helyettesítésről, mert a hollók közgyűlésén, ahol szemészeti okokból ellenőrizni szokták az akasztófára megérett egyének listáját, éppen most értesült róla, hogy ebben az évben én vagyok soron. Mit szólsz? Micsoda cinizmus! Hogy némely ember nem áttal ilyen ízetlen viccet csinálni ünnepnapon.